Дунк наполягав на трьох тисячах. Після відчайдушного торгу з лайками та прокльонами вони зійшлися на семи з половиною сотнях. Ціна була ближчою до тієї, яку від початку запропонував Генлі, аніж до дункової. Тому дунка не залишало гнітюче відчуття поразки, та Коногон не бажав накидати ще трохи, хоч і горіж. Вже було вдарили по руках, але суперечка поновилася, коли Дунк заявив, що у ціну не входить сідло, а Генлі вперся рогом, що входить. Нарешті справа було залагоджено. Генлі пішов по гроші, а дунк попестив гриву в бестроніжки, назвав її гарною дівчинкою і звелів, щоб поводилися добре. Якщо переможу, то викуплю тебе назад. Обіцяю. Хоча й знав напевне, що за наступні кілька днів усі вади кобили зникнуть без сліду і коштуватиме вона удвічі стільки, як сьогодні. Хазяїн стаєнь дав йому три золоті монети, а решту – сріблом. Дунк вкусив один із золотих і посміхнувся. Раніше він ніколи не куштував золота на смак, бо навіть у руці не тримав. Монети називалися дракони, бо на них з одного боку було викарбувано триголового дракона Дому Таргарієн. Інший бік ніс на собі подобу короля, Дві монети Генлі зображали короля Даерона, а третя була старіша, добряче стерта, з іншою подобою. Ім'я короля виднілося під його головою, та Дунк не розбирав літер. Краї також були чи то стерті, чи то обрізані. Дунк рішуче вказав на це Генлі. Той забурчав, але додав трохи срібла і жменю мідяків. Кілька мідяків Дунк відразу повернув назад. І кивнув на бестроніжку. «Це для неї! Хай сьогодні добре попоїсть вівса!» І яблучком поласує. Закинувши щита на одне плече, а мішок зі старим обладунком на інше, Дунк рушив пішки сонячними вуличками містечка Ясенбрід. Вага малої грошови у гамані гріла бік, але й непокоїла. Старий ніколи не довіряв йому більше за два-три мідяки. А за оце срібло він міг би прожити не менше року. Ну, гаразд, то й прожив би. Але як воно скінчиться, то що далі? Продавати грома? Підеш цією доріжкою, і зрештою скотишся або до злиднів, або до розбою. Така нагода, як нині, випадає не щодня. Настав час випробувати долю. Поки він перебирався бродом назад на південний берег Кучерявки, ранок перейшов у день і турнірне поле закипіло життям. Винярі та ковбасники робили гарний виторг. Під сопілку хазяїна Хвацько витанцьовував ведмідь, а пісняр горлав ведмедя та красну дівку. Жонглери жонглювали, лялькарі закінчували черговий бій лицаря з драконом. Дунк зупинився подивитися, як убиватимуть дерев'яного дракона. Коли ляльковий лицар відрубав змієві голову і на траву полилася червона тирса, він зареготав і кинув дівчині два мідяки. «Одного завинив від учора», – гукнув він. Дівчина схопила монети у повітрі і відповіла найсолодшою усмішкою, яку він бачив за життя. Цікаво, чи посміхалася вона йому самому, а чи його монетам. Дунк ще ніколи близько не знав дівчини. Ті створіння взагалі його лякали. Колись, років зу три тому… Коли старий натоптав повний гамнець за півроку служби в сліпого князя Флорента, він сказав Дункові, що тому час піти до борделю та зробитися чоловіком. Щоправда, старий пан був п'яний, а коли проспався, то геть про все забув, а Дунк засоромився нагадувати. Та й не був він певний, що хоче до шльондри. Ясна річ, підкоряти серця високородних пан, мов справжній вельможа, то не його доля. Але ж можна знайти дівчину, якій сподобаєшся ти сам, а не твоє срібло. Чи не бажаєте випити ріг пива? Запитав він лялькарку, поки та затовкувала червону тирсу кров назад у дракона. Не самі, разом зі мною. Чи ковбаску з'їсти? Я одну вчора з'їв, було смачно. Їх, мабуть, зі свинини роблять. Дякую, ласкавий пане. Та нам зараз іще одну виставу грати. Дівчина підвелася, і побігла до лютої опасистої дурнійки, що керувала лільковим лицарем. Дунг залишився стояти, почуваючись дурним. Проте йому сподобалось, як дівчина біжить. Дуже гарно. А висока яка? Не треба ставати на коліно, щоб її поцілувати. Цілувати дівчат він умів. Його навчила служниця при корчмі у лані-спорті одного вечора кілька років тому. Але вона була така низенька, що мала сісти на стіл, аби дотягнутися до його вуст. Від спогадів зачервонілися вуха. Ох, дурень! Зараз треба думати про герці, а не про цілунки. Теслі господарі Ясенбродського якраз білили дерев'яні поясні перешкоди, що мали розділяти супротивників у кінному двобої. Дунк трохи подивився, як вони працюють. Загалом було влаштовано п'ять доріжок з півночі на південь, щоб нікому з бійців сонце не світило у вічі. На східному боці поля спорудили триярусний поміст для глядачів під жовто-гарячим навісом, аби вберегти шляхетних панів та пань від дощу і сонця. Більшість із них мали сидіти на лавах, проте на середині помосту поставили чотири крісла з високими спинками для пана Ясенброду, для красної діви та для двох принців-гостей. На східному краю Луки викопали щитове опудало. з десяток лицарів налітали на нього, закручуючи поперечину навколо стовпа кожного разу, коли влучали по щиті з дощик, підвішеному на кінці. Дунк бачив, як вдарив у свою чергу харциз Брекінський, а тоді пан Карон з порубіжжя. «Вони усі краще за мене сидять у сідлі», – промайнула в нього незатишна думка де інди вояки вправлялися у пішому бою, нападаючи один на одного з дерев'яними мечами, а зброєносці вигукували сороміцькі поради. Дунк побачив, як кремезний молодик намагається вистояти проти здоровенького та водночас швидкого і спритного мовгірський кіт-лицаря. Обидва мали на щитах червоне яблуко фосовеїв, проте від щита молодшого скоро лишилися самі тріски. От маєш недозріле яблучко! Вигукнув старший, наостанок гучно гепнувши молодого просто по шоломі. Коли менший фосовей нарешті здався, то був увесь побитий і скривавлений, хоча його супротивник ледве спітнів. Лицар підняв забрало, роззирнувся, побачив Дунка і мовив до нього. «Агов, ви! Так-так, ви, пане Здорованю! Лицар крилатого келиха! Ото у вас при боці меч висить?» «Меч!» «І мій за правом», – відповів Дунк. «Мене звати Дункан Високий. а мене – Стефан Фосовий. Чи не бажаєте спробувати сили зі мною, пане Дункане високий? Корисно схрестити клинки з кимось, кого раніше не знав. Мій брат у перших ще замалий, то ви й самі щойно бачили». «А ну ж, пане Дункане!» – заохотив його побитий Фосовей, знімаючи шолома. «Я ще, може, й не дозрів?» «А от мій добрий братик уже прогнив наскрізь. Вибийте нас з нього усю гниль!» Дунк похитав головою. «Навіщо ці паничі вмішують його у свої чвари? За багато честі, сіромасі!» «Дякую, пане. Та мені треба залагодити інші справи!» Дунк побоювався носити з собою багато грошей. «Що скоріше він заплатить башбулатові і забере обладунок, то краще!» Пан Стефан кинув на нього презирливий погляд. «Ова! Заплотний лицар, бач, має справи!» Він роззирнувся і побачив іншого ймовірного суперника, що тинявся поблизу. «Пане гранце, мої вітання! Йдіть но до мене, помірюємося силами. Ті ж люгідні викрутаси, що їх спромігся вчинити брати Краймун, мені вже обридли, а пан Дункан має безліч справ по підтинням». «Підходьте, не бійтеся!» Дунк пішов геть, червоніючи. Він сам знав не надто багато викрутасів, хай навіть жалюгідних. І не хотів, щоб до турніру хтось бачив, як він б'ється. Старий завжди казав, «Що краще знаєш суперника, то легше переможеш». Такі лицарі, як пан Стефан, мали гостре око на слабкості та вади бійця. Дунк був швидкий і сильний, вага і довгі руки давали йому значну перевагу. Та він ані на мить не сумнівався, що майстерністю значно поступається присутнім на полі. Пан Арлан вчив його, як умів. Але ж старий навіть і молоду не вважався найкращим серед лицарів. Перші лицарі королівств не ночували під заплотами і не вмирали обість запилених сільських доріг. «Зі мною таке не трапиться», – вирішив Дунк. «Я всім покажу, на що здатен заплотний лицар». «Пане Дункане!» До нього поспішав молодший Фосовей. «Не личило мені змушувати вас до бою з моїм братом, та я розсердився на його зверхність, а тут ви, такий величезний. От я й подумав. Даруйте мені за цю прикрість. На вас немає обладунку, то брат розтрощив би вам руку, а чи й коліно. В нього звичай такий – лупцювати супротивника без жалю в навчальному дворі, аби той зламався і на полі вже не смів опиратися». Та ви, здається, не зламалися. Ну, мене він трохи жалів. Усе-таки ми родичі. Брат походить зі старшої гілки нашого яблучного дерева, а я з молодшої. Про що, до речі, він не втомлюється нагадувати. А звати мене Раймун Фосовей. Мої вітання. Чи ви з вашим братом битиметеся на турнірі? Він битиметься, напевне. Мої ж прагнення поки що марні. Я лише зброєносець. «Не лицар. Братик обіцяв був посвятити мене в лицарі, та зараз каже, мовляв, я ще не дозрів». Раймун мав не над того же обличчя, приплюснутий ніс, коротке шорстке волосся, але усміхався приязно і щиро. «А ви, мабуть, хочете кинути виклик комусь із поборників діви? Цікаво, на чий щит впаде ваш удар?» «Мені байдуже», – відповів Дунк згідно лицарського звичаю. Хоча байдужим лишитися аж ніяк не міг. Однак до третього дня турніру я на поле не вийду. А до того часу багато хто вже його залишить, підхопив Раймун. То нехай благословить вас воїн, пане лицарю. І вас також. Якщо Раймун усього лише зброєносець, то якого дідька Дунк назвався лицарем? Хтось із нас двох, Клей Дурня. Срібло у гамані настирливо нагадувало про себе. Брязкало з кожним кроком. Він знав, що може втратити його за одну мить. Навіть правила турніру обернулися не на його користь. На цьому полі навряд чи пощастить стрітися з недосвідченим, але слабким суперником. Різні турніри могли відбуватися за десятком різних статутів, залежно від примхи господарів. Інколи вчинялася битва між двома загонами лицарів, а інколи бугурти за правилом кожен за себе де шанували переможцем того, хто останнім лишався стояти на ногах. Якщо ж турнір складався з двобоїв, то парувалися або за жеребом, або на розсуд розпорядника. Пан Ясенброду влаштував турнір на честь тринадцятих іменин своєї дочки. Красній діві належало сидіти коло батька, як королеві краси та кохання. Від її імені мали виступати п'ятеро поборників, яким вона роздала знак своєї прихильності. Усі інші лицарі могли тільки кидати поборникам виклик, проте кожний, хто завдасть поразки одному з поборників, мусив зайняти його місце і сам виступати поборником, допоки його не ссадить з коня наступний. Наприкінці третього дня кінних двобоїв остаточна п'ятірка поборників повинна була вирішити, чи залишити Красну Діву королевою краси та кохання, а чи передати цей титул іншій пані? Дунк витріщився на трав'яне поле, на порожні крісла на помості і зважував своє непевне щастя. Одна перемога, і він уславиться як переможець на Ясенбродській луці. хай усього лише на годину. Щоправда, старий прожив на світі мало не 60 років, але жодного разу не ставав переможцем турніру. Гаразд! Але хіба дункові сподівання такі вже марні? Боги ж мають ласку до людей. Він згадав пісні, які чув у лицарських мандрівках про сліпого Симеона Зоріокого, уславленого чеснотами Сарвина дзеркального щита, Принца Аемона Драконолицаря, пана Реама Рожвина, Флоріана Дурня усі вони здобували перемоги проти ворогів набагато жахливіших, аніж його можливі суперники. Але ж то були великі звитяжці, відважні воїни шляхетного роду, за винятком хіба що Флоріана. А хто я такий? Дунк з Блошиного Подолу? Чи все-таки лицар Дункан Високий? У наступні дні все вирішиться саме собою, подумав він. Тоді підхопив мішок з обладунком і рушив до торговельних рядів у пошуках башбалата. Ег виявив у таборі велику наснагу до праці. Дунка це втішило. Він ще й досі побоювався, щоб його новий зброєноцець не накивав п'ятами. «Чи добру ціну дали за кобилу?» – запитав хлопчина. «А як ти знаєш, що я її продав?» «Ви поїхали верхи, а повернулися пішки. Якби її вкрали злодії, ви блютували. Дали стільки, щоб вистачило на оце». Дунк витрусив з мішка новий обладунок. «Якщо хочеш колись стати лицарем, маєш навчитися відрізняти добру зброю від поганої. Ось дивися, це добра робота. Кольчуга подвійного плетіння. Кожне кільце зачеплене за два інші, бачиш? Вона дає ліпший захист, аніж одинарне плетіння. А тепер шолом. Бачиш, як майстер баш заокруглив його зверху?» «Меч або сокира розкарбує плеский верх, а на цьому тільки ковзне». Дунк опустив лухого шолома на голову. «Ну як?» «Забрала немає», – відзначив Ег. «Є дірки для повітря. Забрало – то слабке місце. Це він сам щойно почув від башбулата. Підняв забрало дихнути повітрям. Ось тобі й стріла в око. Якби ви знали, скількох лицарів спіткала така доля, то ні за що б не захотіли шолома з забралом. Так сказав Дункові майстер-зброяр. Ані гребеня, ані кити, далі прискіпувався Ег. Простий собі горщик. Дунк підняв шолома з голови. Та нехай! Які куми, такі й шоломи! Бачиш, як блищить. Це твоя робота, його налощувати. Знаєш, як обдирати іржу з кольчуги? У барилі з піском, відповів хлопець. Але ж ви не маєте барила. А чи не купили ви часом і шатра, пане? За які гроші? Я лише одну кобилу продав. Хлопець занадто зухвалий. Не на добро. От якби ж повибивати з нього зайву дурість. Та він і сам розумів, що нічого вибивати не буде. Зухвалість малого припадала Дункові до смаку. Ще й собі трохи позичив би. Виходить така штука, що мій зброєносець відразу і сміливіший від мене, і розумніший. «Ти добре тут упорався, Егу», – мовив до нього Дунк. «Вранці підеш зі мною, подивишся на турнірне поле. Купимо коням вівса, а собі свіжого хліба. Може, ще й шматок сиру. Там на одній ядці продають добрий сир. То мені прийдеться заходити до замку? Чом би і ні. Колись і я жив у замку. Може, встигну таки вислужити собі місце вище солі, поки живий». Хлопець нічого не відповів. «Соромиться, мабуть, заходити до панської домівки», – подумав Дунк. «Та нехай! З часом звикне!» Відтак Дунк повернувся до своєї лицарії. Милувався з усіх боків і розмірковував, чи довго її носитиме. Худий та довгий пан Манфред мав кисле обличчя. А вдягнутий був у чорний жупан з ліловою блискавкою дому Дондаріон на грудях. Та Дунк і без герба згадав би його по кудлатій гриві рудаво золотого волосся. Пан Арлан служив вашому вельможному батькові, пане, коли той разом із князем Кароном викурював короля стерв'ятника з червоних гір, мовив дунк до нього, не підводячись з коліна. Я тоді був малим хлопчиною але вже служив зброєносцем при панові Арлану з грошодубу. Пан Манфред зморщив лоба. «Та ні, не знаю його. І тебе не знаю, хлопче». Дунк показав йому ще старого. «Ось його знак – крилатий келих. Мій вельможний батько повів у гори вісім сотень лицарів і майже чотири тисячі піхоти. Я не можу пам'ятати все військо ані в обличчя, ані за щитами». «Може, ви й билися біч-обіч із ними?» «Але...» – пан Манфред знизав плечима. Дунк мить втратив мову. «Старого лицаря поранили на службі вашому батькові. Як ви могли його забути?» – подумав Дунк. «Але ж мені не дозволять кинути виклик на чесному полі, якщо за мене не ручиться знаний лицар або вельможний пан». «А мені що до того?» – запитав пан Манфред. Ви марно згаяли мій час, добродію. Якщо він піде до замку без пана Манфреда, то настане кінець усім його мріям. Дунк зміряв очима лілову блискавку, вигоптувану на чорному штофі жупана пана Манфреда і мовив. Я пам'ятаю, як ваш батько розповідав у таборі, звідки узявся знак вашого дому. Однієї буремної ночі засновник роду віз листат Дорнійським порубіжжям. Раптом коня під ним убило стрілою, і він гепнувся на землю. З темряви виникли двоє дорнійців у кольчугах та високих шоломах. Його ж власний меч зламався при падінні. Коли він побачив дорнійців, то подумав, що настала його смертна година. Та щойно дорнійці намірилися його зарізати, раптом ліловим світом спалахнула блискавка. розпанахала небо навпіл і вбило дорнійців у їхніх сталевих обладунках просто на місці. Завдяки тому листові штормовий король переміг Дорн і з вдячності зробив посланця князем. То і був перший князь Дондаріон, який узяв собі за герб лілову зміїсту блискавку на чорному тлі, помереженому зірками. Якщо Дунг гадав, що його розповідь вразить пана Манфреда, то помилявся. «Кожен кухар і кожна табірна дівка з батькового війська чули цю оповідку. Не треба бути лицарем, щоб її знати». Дунк повернувся до замку Ясенбрід із важким серцем, не уявляючи, що тепер казати, аби плюмер надав йому право виклику на герць. Він не знайшов управителя в баштовому покої. Стражник сказав, що його можна пошукати у трапезній палаті замку. «Може, мені зачекати тут?» – запитав Дунк. «Чи надовго він пішов?» «Свідки мені знати? Чекайте, де хочете». Трапезна була не надто велика як і сам замок Ясенбрід проти інших замків. Дунк увійшов бічними дверима і відразу побачив управителя. Той стояв з ясенбродським господарем та десятком інших чоловіків коло почесного помосту. Дунк закрукував до них повз стіни, завішені вовняними гобеленами, з вигаптованою садовиною та квітами. «Присягаюся, ти співав би іншої, якби то були твої сини», розгнівано промовив один із чоловіків, коли Дунк наблизився. Його пряме волосся і кутаста підстрижена борода були такі світлі, що в море ці палати здавалися сивобілими. Та ближче стало видно, що насправді вони сріблясті із з легкою золотинкою. Але ж Дайрон не вперше так чинить», – відповів хтось інший. Того, хто це сказав, Плюмер затуляв собою. «Ти не мав би змушувати його змагатися. Він так само чужий на герці, як Ерес або Реагель». «Тобто на хвоть залазить куди частіше, ніж на коня», – буркнув перший. Широкий у плечах, могутній статури принц, а то напевне був принц, мав на собі шкіряного куяка зі срібними заклепками, а зверху чорного важкого кунтуша, облямованого горностаєм. Срібляста борода лише частково приховувала віспини, що циткували щоки. «Не треба тицяти мені в обличчя вади мого сина, братику», у свої 18 років він ще може виправитися. І виправиться, бо хай мене боги поб'ють. Я сам йому щось заподію. Не ламай із себе, дурня. Таким же Дайрон уродився. І все ж він – твоя і моя рідна кров. Поза сумнівом, пан Роланд його знайде. А заразом і Ейгона. Можливо. Після кінця турніру. Ну, хоча і Ріон нікуди не дівся. Якщо ти вже так кохаєшся у тому турнірі, то Аеріон, однак краще за Рона, тримає списа. Нарешті Дунк побачив, хто це говорить. Він сидів на панському кріслі, тримаючи в одній руці сто з пергаментів. Над його плечем стовбирчив господар Ясенброду. Чоловік у кріслі був вищий за усіх інших на голову, судячи з довгих, витягнутих ніг. Він мав присипане сивиною, коротко підстрижене волосся, чисто виголене міцне підборіддя. Ніс йому, скидалося, ламали кілька разів, хоча і одягнутий дуже просто. У зелений камізелок, брунатний каптан і поношені чоботи. Чоловік випромінював вагому впевненість, силу та владність. Дункові спало на думку, що він припхався невчасно і не мав чути того, що тут казали. «Треба нишком піти і повернутися потім, коли вони скінчать», – вирішив він, та спізнився. Принц із сріблястою бородою помітив його. Хто ви такий і задля чого вламалися без запрошення? різко запитав принц. То, напевне, лицар, на якого чекає наш добрий управитель, відповів чоловік у кріслі, посміхаючись дункові так, що той зрозумів. Його помітили від самого початку. Це ми з тобою, братику, вломилися невчасно і без запрошення. Ходіть на ближче, пане лицарю. Дунк обережно підступив ближче. «Непевний, чого від нього хочуть». Він зиркнув на плюмера, та допомоги від нього не знайшов. Управитель із пацючим писком, який учора поводився так ладно із верхньо, зараз сумирно і мовчки роздивлявся камені підлоги. «Вельможні панове, мовив Дунк, – «я прохав пана Манфреда Дандаріона ручатися за мене, щоб я міг записатися до турнірних лав». «Та він відмовив. Каже, що не знає мене». «Але я присягаюся, що пан Арлан, мій хазяїн, служив йому. Я успадкував його меч та щит. Я...» «Щит і меч? То ще не лицар!» проголосив господар Ясенброду лисий здоровань із круглим червоним обличчям. «Плюмер казав мені про вас. Хай навіть ми погодимося, що цей щит належить отому вашому Арлану з грошодубу. Той що...» А раптом ви знайшли того пана мертвим і вкрали його щита разом із мечем. Якби ж ви могли підкріпити свої слова якимись доказами, писаною грамотою чи листом. Я пам'ятаю пана Арлана з грошодубу, спокійно мовив чоловік у панському кріслі. Здається, великих турнірів він не вигравав, але й не ганьбив себе на чесному полі. 16 років тому в король березі, він у Бугурті звалив господаря на стакворті, та байстрюка Гаренгольського. А ще кількома роками раніше у лані спорті зсадив з коня самого сивого лева. але лев тоді був зовсім не такий сивий, як зараз. «Він багато разів розповідав мені про ці герці», – мовив Дунк. Високий чоловік уважно роздивився його. «Тоді ви, напевне, згадаєте справжнє ім'я сивого лева». Якусь мить у голові дунка було порожньо. «Тисячу разів». Аж ніяк не менше старий розповідав йому ту байку. «Лев, лев, як же його звали?» «Ім'я, ім'я...» Він уже був впав у розпач, коли раптом згадав. «Пан Дамон Ланістер», – вигукнув він. «Сивий лев, зараз він князь Кастерлі на скелі». Саме так з утіхою погодився високий чоловік. І завтра він виходить на герць. Чоловік зашурхотів пергаментами в себе в руці. Як ти можеш пам'ятати заплотного лицаря, якому випадково вдалося спішити даму на Ланністера, бозна скільки років тому? Скривився принц із сріблястою бородою. Я маю звичку знати на пам'ять усе про своїх ворогів та суперників. Невже ти опустився б до бою із заплотним лицарем? Та вже опустився. Дев'ять років тому у Штормоламі. Князь Баратеон тоді святкував народження онука. «За жеребом перший кінний двобій мені випав саме проти пана Арлана. Ми зламали по чотири списи, перш ніж мені вдалося садити його з коня». «Та ні, по сім», – заперечив дунк. «І бився він тоді проти принца дракон-каменя». Заперечив і негайно ж забажав узяти свої слова назад. Дунк був Дунг, тупіший за замковий кут, знову залунав у ухах голос старого лицаря. Саме проти нього принц із зламаним носом ласкаво всміхнувся. Але люди схильні прибріхувати про те, що було та спливло. Не думайте погано про вашого колишнього пана. Та насправді ми зламали всього по чотири списи. Дунк подумки подякував за сутінки в палаті, бо не знав, куди діти палаючи вуха. Ласкавий пане, ні, це недостатньо поштиво. Ваша милосте. Він упав на коліна і схилив голову. «Чотири! Як скажете? Я ж не... Я ніколи...» Старий пан Арлан казав, що я тупіший за замковий кут і кмітливий, як той тур. «Та й могутній на вигляд, як тур», – відповів баелор з песолом. «Ви не завдали мені жодної образи, пане лицарю. тож підведіться». Дунк став на ноги, питаючи себе, чи слід опускати очі, а чи дивитися принцеві у обличчя. Перед ним сидів Байолор Таргарієн, принц Дракон Каменя, правиця короля, спадкоємець Залізного Престолу Ейгона Завойовника. Що міг сказати такій людині заплотний лицар? «Я... я пам'ятаю, як ви повернули моєму панові коня з обладунком і не взяли викупу», затинаючись мовив він. «Старий, тобто пан Арлан, він казав, що ви душа лицарства» і одного дня семицарство розквітне під вашою королівською рукою. Молімося, щоб цей день ще довго не настав», – відповів принц Байлор. «Отак!» – з жахом у голосі поспішив додати дунк. Він трохи не ляпнув, та хіба ж я бажаю королю скорої смерті, але вчасно схаменувся. «Пробачте мені, пане, тобто ваша милосте». Із запізненням він згадав, що дужий чоловік із сріблястою бородою Називав принца Байлора братом. То він теж кров дракона. Побийте боги мене, дурня. Це міг бути тільки принц Майкар, наймолодший з-поміж чотирьох синів короля Даерона. Принц Аерес був книжником і самотником, а принц Райагаль – божевільним, хворим і ні до чого не здатним. Жоден із них не перетнув би пів країни заради турніру. А от Майкар сам уславився як визначний воїн хоча й незмінно лишався у тіні старшого брата. «Ви бажаєте взяти участь у турнірних боях?» – запитав принц Байлор. «Вирішувати має розпорядник забави, та я не бачу причин відмовляти вам». Управитель схилив голову. «Воля ваша, мій пане!» Дунк намагався подякувати, запинаючись на кожному слові, але принц Маякар обірвав його. «Зрозуміло, пане лицарю, ми маємо вашу дяку, тепер ідіть геть!» «Прошу вибачити мого ясновельможного брата, пане», – мовив принц Байлор. Двоє його синів заблукали дорогою сюди, і він про них не покоїться. «Від весняних дощів розлилося багато річок та струмків, відповів Дунг. «Може, принців затримала висока вода». «От мені ще з-під тину ради бракувало», – буркнув принц Маякар, відвернувшись у бік свого брата. «Ви можете йти, пане лицарю». Голос принца Байлора, навпаки, лишався м'яким і привітним. «Так, ясновельможний пане!» Дунк уклонився і обернувся, щоб піти. Та перш ніж зробити крок, принц покликав його знову. «Якщо ваша ласка, пане, ще одна справа. Ви ж не родич пану Арлану?» «Так, ваше милосте!» «Тобто ні, не родич!» Принц кивнув на побитого щита за спиною у Дунка і намальованого на ньому крилатого келиха. Закон каже, що тільки шлюбний син може успадкувати герб лицаря. Вам, пане, доведеться знайти свій власний знак, щоб відрізнити себе на полі». «Знайду», – мовив дунк. «Ще раз дякую, ваше милости. Я буду битися хоробро, от побачите». «Хоробро, як Байлор з песолом. так колись казав його старий лицар. Венярі та ковбасники вели жваву торгівлю. Повії зухвало походжали уздовж яток та шатрів. Деякі з них були нічогенькі на вид, особливо одне руде дівчисько. Дунк мимоволі витріщався на її цицьке, що з кожним кроком погойдувалися підвільною тонкою сорочкою, і подумав про срібло у гаманці. А міг би й узяти її, якби схотів. Моє срібло не гірше за чиєсь інше. Забрати її до табору та бавитися хоч усю ніч. Він ніколи не злягався з жінкою, а тепер міг загинути у першому ж турнірному двобої. Турніри – справа небезпечна. Але ж і повій так само. Про них його попереджав старий лицар. «Вона може обікрасти мене у вісні. Що я тоді робитиму?» Коли руда дівка кинула на нього закличний погляд через плече, Дунк похитав головою і пішов собі. Він знайшов Ега біля лялькарів, той сидів на землі, схрестивши ноги і накинувшись каптуром, щоб сховати лису голову. Хлопчина не бажав іти до замку. На думку Дунка, частково з сорому, а частково з переляку. Мабуть, вважає себе негідним крутитися коло шляхетних панів та пань, не кажучи вже про ясновельможних принців. З малку Дунк і сам такий був. Світ заблошиним подолом одразу і лякав його, і закликав до себе. Егові потрібно дати час, та й годі. А ще ліпше – кілька мідяків. І хай розважається серед простого люду. Нема чого тягати його проти волі до замку. Цього ранку лялькарі показували казку про Флоріана та Жонкіль. Гладка дурнійка правила Флоріаном у барвистому блазінському обладунку. А висока дівчина смикала за ниточки Жонкіль. «Ти не лицар!» – казала вона, а лялька відкривала і закривала рота. «Я тебе знаю. Ти Флоріан Дурень». «Так, красна панно», – відповідала друга лялька, стаючи на коліно. «Найгірший дурень, який тільки буває у світі. Але й найкращий лицар також». «Дурень і лицар?» – перепитувала Жанкіль. «Ніколи про таке не чула». «Панно моя», – казав Флоріан, – «будь-який чоловік перед жінкою відразу і дурень, і лицар». Це була гарна вистава, сумна, але й чарівна. У кінці її ставався запеклий бій, а ще там був гарно розмальований велетень. Коли усе скінчилося, товстуха пішла у натовп збирати монети, а дівчина тим часом заходилася складати ляльок. Дунк підібрав Ега і рушив просто до неї. «Так, пане?» – спитала вона, кидаючи на нього погляд з-під лоба і легенько усміхаючись. Вона була на голову коротша за нього – та все ж вище за будь-яку дівчину, що він зустрічав за життя. «Така гарна вистава!» – похвалив ЕГ, «Мені подобається, як вони вас крутяться на ниточках. Жонкіль, дракон – усі вони. Я торік бачив інших лялькарів, та в них ляльки смикалися. А ви їх ведете гладенько, мов танцюєте». «Дякую!» – чемно посміхнулася дівчина до хлопчика. Дунк мовив до неї. «Ваші ляльки гарно вирізблені». «Особливо дракон. Така страхолюдна потвора. Це ви самі зробили?» Вона кивнула. Різьбить мій дядько, я малюю». «А чи можете й мені дещо намалювати? Я маю гроші заплатити». Він зняв щита з плеча і повернув малюнком до неї. «Мені треба замалювати келиха і зробити новий знак». Дівчина зиркнула на щита, тоді на нього. «Який саме знак?» Питання заскочило Дунка зненацька. Якщо не крилатий келих старого, то що? В голові раптом спорожніло. Дунк був дунг, тупіший за замковий кут. Я не сам не знаю. Вуха почервоніли з сорому, зрозумів дунк. Ви, мабуть, гадаєте, що я зовсім здурів. Вона посміхнулася кожен чоловік перед жінкою, і дурень, і лицар. Які ви маєте фарби? запитав він, сподіваючись, хоч так щось надумати. Який колір скажете, такий і змішаю. Бурий щит старого завжди здавався Дункові незугарним. Щит має бути кольору західного сонця, раптом мовив він. Старий полюбляв захід сонця. А знак? В'яз, втрутився Ек. Велике в'язове дерево, як те, що біля струмка, з брунатним стовбуром і зеленими гілками. Так, погодився Дунк, хай буде в'яз. «Але над ним ще й зірка, що падає!» «Чи зможете таке намалювати?» Дівчина кивнула. «Залиште мені щита! Намалюю цього ж вечора, а завтра заберете!» Дунк передав щита. «Мене звати Дункан Високий!» «А мене танцела!» – засміялася вона. «Як хлопчики колись казали, танцела за висока!» «Нічого ви не висока!» – ляпнув Дунк. «Як на мене, то краще їй не треба!» Раптом він зрозумів, що сказав, і відчайдушно зашарівся. Кращої не треба? перепитала Пансела, схиливши голову набік. Щоб ляльки водити. незграбно закінчив він. Ранок першого дня турніру зайнявся чистим та яскравим. Дунк напередодні купив торбу харчів тож вони з Егом мали змогу поснідати гусячими яйцями та підсмаженим хлібом з салом. Але поки їжа пеклася над багаттям, Дунк усвідомив, що їсти не зможе. Живіт йому скрутило у тверду грудку, хоча сьогодні він сам і не мав виходити на поле. Право першого виклику належало лицарям високого роду та гучної слави, князям та їхнім синам, переможцям великих турнірів. Ег теревенив протягом усього сніданку, про того лицаря чи сього, як вони билися раніше і як битимуться сьогодні. А малий таки не жартував, коли казав, що знає усіх лицарів царства, які чогось варті. Ловити кожне слово середи голодранця було принизливо, та знання Ега могли врятувати його в бою з кимось із славетних лицарів. Лука була щільно забита вируючим натовпом. Люди намагалися проштовхнутися ліктями, аби краще бачити. Дунк умів штовхатися не гірше від інших, а до того ж мав перевагу з ростом. Зрештою, йому вдалося пропхатися на горбок за якогось сажня від огорожі. Коли Ек пожалівся, що нічого не бачить, окрім людських сідниць, Дунк посадив його на плечі. На тому кінці поля поміст заповнився високородними панами та панями, найбагатшими тутешніми міщанами і двома десятками лицарів які того дня не мали битися. Принца Маекара він не побачив, зате упізнав принца Байлора біля господаря Ясенброду. Сліпуче сяйво відбилося від золотої застібки на його делії та тонкого вінця на скронях, а в іншому він був одягнений значно простіше за решту панства. З тим темним волоссям він не надто схожий на Таргарієна, Дунк так і сказав Егові. Кажуть, він удався в матір, відповів малий. Вона була з Дорнійського великокняжого роду. П'ятеро поборників поставили свої шатра на північному кінці поля. Відразу за ними текла річка. Два найменші шатра були жовтогарячі, а щити коло них несли на собі білі сонця та кутники, бо належали синам пана Ясенбродського, Андрошові та Робертові, братам Красної Діви. Дунк не чув, щоб інші лицарі хвалили їхню вправність зі зброєю. Мабуть, вони злетять першими з коней. Наступним за жовтогарячими наметами стояло набагато більше від них шатро темно-зеленого кольору. Над ним майорів прапор із золотою трояндою Вирію. І той самий знак виднівся на великому зеленому щиті перед входом. «Це Лео Тирел, князь Вирію», – повідомив Ег. «Без тебе знаю», – роздратувався Донг. «Ми зі старим служили у Верії коли ти ще й з яйця не вилупився. Він майже не пам'ятав того року, але пан Арлан Буа розповідав про Лео довгого шпичака, як його часто кликали, неперевершеного, хоча вже й сивочолого бійця зі списом. Ото, мабуть, сам князь Лео біля шатра. Стрункий, сива борода, зелений з золотом вбрання. Саме він, відповів Ег. Колись я бачив його у король березі. Не варто вам його викликати, пане. «Знаю що, хлопчисько, от не спитався твоєї ради, кого мені викликати?» Четверте шатро було пошите з червоних та білих клітин. Дунк цих кольорів не знав, тому знову слухав ега. Кольори належали лицареві з долини Арен на ім'я Гамфрей Гарденг. Торік він виграв великий бугурт в дівоставі, а ще кінним боєм скинув з сідла пана Донела сутіндолу та князів Арина і Ройса. Останнє шатро, шите з чорного шовку, облямоване уздовж даху рядком схожих на довгі язики полум'я червоних прапорців, належало принцу Валару. Біля шатра стояв чорний блискучий щит з триголовим драконом Дому Таргарієн, коло якого вартував один із лицарів короли Гвардії, сліпучо сяючи білим обладунком на тлі чорного шатра. Побачивши його там, Дунк засумнівався, чи стане комусь із лицарів зухвальства торкнутися щита з драконом. Все-таки Валар був онуком короля і сином Байлора Спесолома. Та його сумніви швидко розвіялися. Щойно заревли роги, заохочуючи суперників, як усі п'ятеро поборників діви, були хутко викликані на її захист. Дунк чув захопливе мурмотіння натовпу, коли один за одним на південному кінці поля з'являлися супротивники п'яти поборників. Герольди вигукували ім'я кожного лицаря по черзі. Ті спершу зупинялися перед помостом, схиляли списи перед паном Ясенброду, принцом Байлором та Красною Дівою, а тоді їхали навкруги до північного кінця поля вибирати суперників. Сивий лев з кастерлі на скелі вдарив щита князя Тирила, а його золотоволосий спадкоємець Пантибульт Ланістер викликав старшого сина господаря Ясенброду. Князь Сталі з водоплину стукнув у клітчатий візорунок на щиті пана Гамфрея Гарденга. Пан Абеляр Вишестраж вдарив по щиті принца, а молодшому паничеві Ясенбродському дістався у суперники пан Леонель Баратеон, якого прозивали Шторм Регутун. Суперників потрусили рисю до північного кінця бойовища чекати на поборників Діви. Пан Абеляр – у срібно-димчастих кольорах, з високою кам'яною, увінченою вогнем, вартовою вежею на щиті. Двоє ланістерів – у кармазині з золотими левами кастерлі на скелі. Хторм Регутун – у блискучій золотій парчі, з чорним оленем на грудях і на щиті, з купиною сталевих оленячих рогів на шоломі. Князь Сталі – у смугастому лазурно-червоному корзні, схопленому срібними пстругами на кожному плечі. Лицарі підняли свої п'ятиаршинні списи до неба, і прапорці на них затрепотіли від поривів вітру. На північному краї поля зброєносці притримали яскраво споряджених коней, щоб поборники сіли у сідла. Поборники вдягли шоломи, взяли до рук списи та щити, не поступаючись розкошами своїм супротивникам, струменіли жовтогарячі шовки ясенбродів, мерегтіли червонобілі клітини пана Гамфрея, Сяяв з золотими трояндами на зеленому одомашковому чобруці білий кінь під князем Лео. Певна річ, не пас задніх і валар Таргаріен. Молодий кронпринц сидів на чорному як ніч огері, у кольорі свого рештунку, списа, щита і чабраку. На шоломі в нього простарав крила червоний триголовий полив'яний дракон, близнюк якого вишкірився на чорному блискучому щиті. Кожен з поборників Діви мав на собі знак її прихильності. Пасмо то гарячого шовку, об'язане навколо руки. Поки поборники ставали на свої місця, ясенбродська лука майже затихла. Тоді заривів ріг, і за один удар серця тиша змінилася на гармидер. Десять пар визолочених острог стиснули бики десятьох великих бойових коней. Тисячі голосів завиріщали та затюгукали. Сорок підкованих копит загриміли полем, вириваючи траву, десять списів нахилилися і завмерли, брязнула криця, закрехкотіло дерево, здригнулася сама земля. Це поборники та їхні супротивники стрілися на середині. За одну мить вершники проминули один одного і наготувалися для нової сутички. Князь Талі похилився у сідлі та втримався. Коли натов побачив, що лисарі зламали усі десять списів, то схвально заревів. Це було чудове знамення для турніру, а до того ж свідчення вправності учасників. Зброєносці подали бійцям нові списи на взамін поламаних, відкинутих у бік, і знову остроги уп'ялися у кінські боки. Дунк відчував, як під ногами тремтить земля. На плечах у нього Ег радісно волав і розмахував тоненькими рученятами. Молодий кронпринц промчав найближче до них. Дунг бачив, як кінець його чорного списа поцілив вартову вежу на щиті суперника і кознув просто йому в груди. Спис самого пана Абеляра розлетівся над Руське, вдаривши по валаровому панцирі. Сірий огер у сріблясто-димчатому чабраці став дибки від сили удару. Пана Абеляра-вишестража вирвало із тремен і жбурнуло на землю. Князь Таллі також опинився на землі, куди його скинув пан Гамфрей Гардинг. Та спішений одразу ж скочив на ноги і оголив меча. Пан Гамфрей відкинув убік вцілілого списа і зійшов з коня, щоб продовжити піший двобій. Панові Абеляру пощастило менше. До нього підбіг зброєносець, зняв хазяйського шолома і покликав на допомогу. Двоє пахолків підняли приголомшеного лицаря під пахви і відвели до шатра. Далі на полі шість лицарів, що залишилися у сідлах, з'їжджалися задля третьої сутички. Полетіли друзки від нових списів, але цього разу князь Лео Тирил так вправно вцілив шолом сивого лева, що зірвав його з голови. Простоволосий князь Кастерлі на скелі вітально підняв руку та зліз з коня, визнаючи поразку. До того часу пан Ган, показавши не менший хист у пішому бою мечем, ніж у кінному списом примусив князя Таллі здатися. Тибольд Ланістер та Андрош Ясенбрід виїжджали один супроти одного ще тричі, поки нарешті пан Андрош не втратив щита і не злетів з коня, програвши герць. Молодший Ясенбрід протримався іще довше, зламавши аж дев'ять спесів супроти шторма Регутуна Леонеля Баратеона. У десятій сутишці вони обидва злетіли з коней, але скочили на ноги задля пішого бою мечем проти булави. Нарешті побитий пан Роберт Ясенбрід визнав свою поразку, та його батько на помості зовсім не виглядав засмученим. Хоча обох синів господаря Ясенброду вибили з лав поборники Діви, але вони шляхетно показали себе на герці супротивників з числа найславетніших лицарів семи Але я мушу виступити краще, подумав Дунк, спостерігаючи, як переможець і переможений разом ідуть з поля. Хоробро битися і чесно програти «Мені того замало. Маю виграти хоча б один двобій або втрачу все». Панові Тибульду Ланістерут та Штормові Риготуну належало тепер зайняти місця серед поборників Діви, замінивши переможених. Жовтогарячі шатра вже знімали. За кілька аршин звідти молодий кронпринц відпочивав на високому табірному стільці перед своїм чорним шатром. Він зняв шолома, відкривши чорне, як у брата волосся серед якого виднілося світле пасмо. Пахолок приніс йому срібного келиха, і принц зробив ковток. «Якщо розумний, то попросив води», – зазначив для себе дунк, «А якщо дурний, то вина». Він спитав себе, чи Валар справді успадкував якусь частину славетної лицарської майстерності свого батька, а чи йому просто дістався найслабший суперник. Сурми оголосили виїзд на бойовище трьох нових шукачів слави. Оповісники вигукнули їхні імена. «Пан Перс із дому Карон, князь у порубіжжі». Цей лицар мав на щиті срібну арфу, хоча вапенрок був помережений солов'ями. «Пан Йозеф із малістерів, господарів на морестражі». Пан Йозеф мав на собі крилатого шолома, а на щиті – орла у волошково-синьому небі. «Пан Гавен із дому Лебедин». «Господар шолом каменю на пізмі!» На його гербі люто билися два лебеді. Один білий, другий чорний. На обладунку пана Гавена, його на китці і ладрах коня, також буяло мережево чорного та білого. Навіть піхви меча і спис були смугасті. Князь Карон, відомий лицар, співець та музика, торкнувся списом троянди князя Тирила. Пан Йозеф стукнув по щиті з клітинками, пана Гамфрия Гарденга. Чорно-білий лицар, пан Гавен-Лебедин, викликав чорного принца, якого охороняв білий вартовий. Дунк почухав підборіддя. Пан Гавен був ще старіший за його старого хазяїна, який вже лежав у могилі. «Егу, хто найслабший боєць з-отих трьох?» Про всяк випадок запитав він у хлопця на плечах, який, здавалося, знав усе про всіх. «Князь Гавен», – миттю відповів малий. Супротивник Валара, принца Валара, виправив Дунк, зброєносець. Хлопче, маєш вчитися чемності. Троє супротивників зайняли місця, поки троє поборників діви сідали верхи. Навколо поставили заклади, вигукували заохочення, але Дунк не зводив очей з принца. У першій сутичці той завдав удар ковзом по щиті пана Гавена, і кінець списа відскочив у бік майже так само як з паном Абеляром вишестражем. Та зараз це був інший бік, у порожні повітря. Спис самого пана Гавена чисто зламався на грудях принца, і Валар трохи не впав, але спромігся всидіти. У другій сутичці Валар відхилив списа ліворуч, цілячи у груди суперника, та натомість вдарив у плече. Проте навіть і цього удару вистачило, щоб старий лицар зронив списа а тоді змагнув іншою рукою, намагаючись утримати рівновагу, і впав. Молодший кронпринц зіскочив з коня і витяг меча, та Пангавен помахав йому з землі і підняв забрало. Здаюся, ваше милосте, — оголосив він. Влучний удар. Панство на помості підхопило. Влучний удар. Чесна перемога. Тим часом Валар став на коліно, допомагати своєму князеві звестися на ноги. Ані те ані інше, пробурмотів екс-гри. «Сиди тихо, бо пожену до табору!» Трохи далі пана Йозефа Малістера понесли непритомного геть з поля. А тим часом пан з Арфою та пан з Трояндою хвацько гамселили один одного тупими сокирами на радіці галасливому натовпові. Дунк так задивився на Валара Таргарієна, що ледве їх помічав. «Принц б'ється добре, але не занадто», промайнула в нього думка. Супроти нього я можу собі щастя поспитати. Якщо з ласки Божої зіб'ю його додолу, то в пішому двобою міцніша статура візьме гору. «Уперед! Бий! Убивай!» – захоплено виріщав Ег, соваючись на плечах у дунка. «Отакої! Так йому! Гир на нього!» – скидалося на те, що він заохочував пана Карона. Лицар Арфи грав гучної, сталевої музики на тирелових обладунках. Ганяв князя Леополем завдавав дедалі тяжчих ударів. Натовп розділився у своїх уподобаннях майже навпіл, тож у вранішньому повітрі люті прокльони мішалися з радісними зойками. Від щита пана Лео летіли тріски і шматки фарби. Сокира пана Пирса один за одним відрубувала пелюстки золотої троянди, а потім і розтрощила щит навпіл, але на якусь хвильку застрягла. І цього було досить, аби пан Лео власною сокирою хутко перерубав руків'я зброї суперника, лишивши йому шматок вершків із сім завдовжки. Князь Тирл миттю відкинув у бік зламаного щита і сам перейшов до нападу. Ще трохи і лицар музики стояв на одному коліні, співаючи вже зовсім іншої пісні. Решту ранку і обіді все тривало тим самим штибом. Супротивники викликали поборників по двоє і троє, а коли й по п'ятеро. Сурмили сурми, герольди вигукували імена, огері місили землю копитами, натовп галасував. Списи ламалися, мов очерет, мечі греміли по шоломах та панцирах. Вельможне панство і простий люд однаково зійшлися на думці, що перший день кінних двобоїв удався напрочуд гарний та пишний. Пан Гамфрій Гардинг і пан Гамфрій Чмелек, завзятий молодий лицар у жовто-чорних смугах із трьома бджолиними вуликами на щиті, зламали кожен не менше за тузінь списів один об одного у богатирському двобої, що його люд за полем миттю обізвав битва Гамфриїв. Пан Тибольд Ланістер злетів з коня під ударом списа пана Джона Пенроза, ще й меча зламав при падінні. Але вирішив битися самим щитом, переміг і залишився поборником діви. Одноокий пан Робен Рислінг, старий суворий лицар з помереженою сивою бородою, в першій своїй сутрі втратив шолома, збитого з голови списом князя Леотила. Але пан Робен відмовився здаватися і ще три рази виїжджав супроти поборника, розвіваючи сивим волоссям на вітрі і незважаючи на уламки списів, що летіли йому в обличчя мов дерев'яні кінджали. Дунк не міг зачудуватися, бо, за словами Ега, панові Робину вибив одне око якихось п'ять років тому саме летючий уламок списа. Шляхетність не дозволяла князеві Лео Тирелу цілити списом у незахищену голову пана Робина. Але навіть і так уперта мужність чи дурість Реслінга вразла Дунка в саме серце. Нарешті господар Вирію завдав панові Робину такого удару по панцирі просто проти серця, що той сторчма полетів на землю. Пан Леонель Баратеон також виграв кілька шляхетних герців, маючи справу з далеко слабшими від себе суперниками. Славетний лицар заходився реготом, щойно ті торкалися його щита і не замовкав до миті, коли вони вилітали з сідла перед його списом. Якщо супротивник мав на шоломі якусь оздобу, пан Леонель збивав її геть, відкидаючи у натовп. А кички, гребені та інші прикраси на шоломах робилися з різбленого дерева, тисненої шкіри, золотилися чи вкривалися поливою, інколи навіть відливалися з чистого срібла. Тому баративоновим суперникам не надто подобався його звичай, хоча посполитий натовп був у захваті. По якійсь годині його почали викликати в життів лицарі у простих шоломах без прикрас. Та хоч би як знущався супротивників пан Леонель, Дунг гадав, що головна шана цього дня дістанеться панові Гамфрієві Гарденгу, який сам один переміг 14 лицарів, славетних родослов'ям та звитягами. Тим часом молодий кронпринц сидів коло свого чорного шатра, сьорбав потроху із сріблого келиха та час від часу підводився, щоб сісти на коня, і вибити з сідла ще якогось не надто значущого суперника. Він звалив дев'ятьох, але Дункові гадалося, що честі принц із того здобув небагато. Побив кількох сивих старих, ще кількох зелених зухвалих збройностів, двійковельможних, але не надто вправних панів. Найнебезпечніші супротивники проминали його щит, мов би й не помічали. Наприкінці дня мідні сурми оголосили прибуття на поле нового шукача слави. Той виїхав на великому гнідому огері у чорних ладрах з розрізами, крізь які виднілися жовті, кармазинові та жовтогорячі візерунки на чабраці. Коли він наблизився до помосту, щоб привітатися, Дунк побачив обличчя за піднятим забралом і упізнав принца, якого стрів у стайні ясенбродського господаря. Раптом ексильно стиснув його шию. Ану не смій, гиркнув Дунк, розсунувши його ноги. Чи ти зібрався мене придушити? Принц Аеріон Ясножар, оголосив Герольд, з червоного дитинця у король березі.